Încă o dată, el așteaptă asta. Ea er vartet auf das. Mm -hmm. Și cum spui, eu mănânc cu asta. Damit. Exact, damit. Ah, așa așteptat ce a er yeah? dafür. Nu, că dau-i corect, numai că trebuie să ai prepoziția cerută de verb. Ea er vartet auf. Er Foarte bine. Er darauf. Er darauf. Er darauf. El așteaptă asta. El mănâncă cu asta. Er ist damit. Bun. Și deci când mă aștept pe mine spui Ich dih. auf dich. Dar dacă spui El așteaptă ca eu să vin. Er wartet uh -huh. come. Da, numai că warten are prepoziția auf. Deci aș... er auf mich, ich komme. Uh, nu. Spui că nu spui eu așteaptă pe mine ca eu să vin. Aici este o, o șmecherie. la verbele astea care au um, prepoziție după ele, cum este warten cu auf, spui er wartet darauf dass ich komme. Că trebuie să l ai pe auf neapărat? Da. Și nu poți să-l pui de capul lui er auf. Pui ervartă auf numai când urmează un substantiv. Când eu aștept o aștept pe prietena mea, spun ich auf mine da. Dar dacă după auf urmează o propoziție, deci nu un substantiv, ca eu să vin, spun ich dar auf. Das zi kommt. Eu aștept ca ea să vină. Da. Ich warte, das, Was ich, ich warte darauf, dass sie kommt. Exact. Ich warte darauf, dass sie, sie kommt. Mhm. Mm da. Good. Și cum spui? Eu uh, îmi aduc aminte de el. Ich erinere mich. Ich erinere. Ich erinere. Mi aduc aminte de el. Ich erinere mich. Mich an, An? An. In. In. In. Este in. cu acuzativ. Da? Ja? Da. Good. Și. Da? icherinere mich an in. An in, foarte bine. Iherinere mich an in. An in. in. Eu mi-au caminte Am de înțeles. el. Good. Și. Şi tu ți aduci aminte de mama ta. Du erinnerst dich auf deine Mutter. Noi Du erinnerst erinnerst ja, dich. dich? Foarte bine. Auf deine Mutter. Auf deine. An, äh, nu, dar numai an, că nu iau an. An, scuze. An, an deine Mutter. Mhm. Mm du erinnerst dich an deine mutter Mhm mm Și cum spui tu ți-aduce aminte de asta? Du erinnerst dich darauf. Da, nein, da. Du erinnerst dich că prepoziția este an. Daran. an. foarte bine. Dacă tu aștepți, du darauf. Dar Dar dacă ți-aduce aminte, du erinnerst dich Daran. Daran. r a n d Good Și Tu uh, Îți aduci aminte Să o suni Pe mama ta Do you remember? d a r a Nein Do you remember? Da. Do you remember? Do you remember? d Pentru că după aia îți a amintit Urmează o propoziție cum era ăla, erin, tu o aștepți. Duwartes du du Darau. Du an Daran. tu ți aduce aminte. Și acum punem a doua propoziție. Să o sun pe mama ta. Das du deine Mutter anrufen frumos că trebuie să o sun, sau nu dacă îți aduce aminte să o suni, fără trebuie. Das An, deine ne mută. Uh -huh. Anrufen. An. Anrufen. Nein, că du. Daz du, Deine muta mută. Anrufen, nu stiu cum vine Păi cum spui, tu o să pe mamata. Du, luft, Deine muta an. Foarte bine. Și acum, dacă avem pe das, verbul de pe poziția 2 se duce la urmă. Așadar, das du. Dass du deine Mutter anrufst. Exact, anrufst, tu ai spus anrufen. Da. Anrufst. Deine Good, anrufst. Yeah? Ia? Good. Așadar, încă o dată, tu ți-aduci aminte să o suni pe mama ta. Du erinnerst dich an... Daran. Daran. Dass du deine mută anrufen mus. Da, că trebuie să o suni pe mama ta. Da. Good. Um, și um, încă o dată, eu îți mulțumesc pentru cadou. Ich bedanke mich für das geschenk. Für das geschenk, foarte bine. Oder? Ich danke dir für das geschenk. Mm -hmm. Ich danke dir für das geschenk. Mm -hmm. Și cum spui, bunica mă întreabă mereu de tine. Oma frag mich immer über dich. No, hai Oma frag mich fract, fract. fragt. Fragt. Fragt. Frag mich uh -huh. immer uh -huh. über dich. A, nu. Verbul ăsta fragăn este întotdeauna cu nah. Este fragăn nah când întreb de cineva. Și atunci, dai-ne. Nu, cum, cum întrebat? Bunica mă întreabă mereu de tine Oma uh -huh. fragt T fragt mich uh -huh. Immer uh -huh. nach dir Genau, immer nach dir Mă întreabă întotdeauna In de tine Immer uh -huh. înțeles Uf. Și uh, Tu ți aduce aminte Să mănânci Să că trebuie să mănânci Du erinnerst Tih Das stop, stop. Du Are uh, prepoziția an. Dacă după ați aminti urmează o propoziție, dar an. Du erinnerst dich, dar an. Mm -hmm. Das du essen muss. Das du essen Foarte bine. Good. Um, și... Um, cum spui? Eu îți mulțumesc din inimă pentru... Uh, ce ai adus? Herzlichen Dank für was du gebracht hast. Noch Herzlichen Dank uh -huh. für was du gebracht hast. Ja, dar eu îți mulțumesc. Ich danke. Ich danke dir. Uh -huh. Și din inimă noi spunem, cum spui din? Din. Von. Von? Mhm. Uh -huh. Ich danke von meinem herz. Von mai? Meine herz. Von este o prepoziție care cere întotdeauna? Dativul. Foarte bine. Von meinem. Uh -huh. herz, nu știu ce herz. Herz, herz este das herz. herz. Și atunci, ich danke dir von meinem herz. Uh -huh. Numai că... Um, Herz este o spun așa mai mult orientativ, este o, o, un cuvânt care la dativ și la acuzativ primește N. Okay. Știi cum era studentan sau um, politistan. Sunt anumite cuvinte așa. care atunci când formez dativul lor, primesc un N la urmă. Nu înțeles. N-am știut. N-am știut. Asta chiar n-am știut. Sp dacă spui uh, uh, eu, eu, sun, eu dau un telefon la... sau sunt polițistul. Cum spui? Ich Mhm. Uh -huh. den polițisten. Po poli polițisten. Polițisten. Deci polițist e polițist. Unu. Dar dacă îl pui în acuzativ, mai primește un n suplimentar și atunci se devine polițisten. E, da... Ești rufe ten polițist ten an. Exact așa e, polițist, student pacient Dacă spun, eu am vorbit cu pacientul, spun, ich habe mit dem, pațienten, gesprochen. Nu mit dem pacient ci dem pațienten. Da, cred că am mai vorbit asta cu pațienten Așa e și la herț. De-aia când spui când îl pui la dativ, spui, von herțen, von herțen. Yeah? Îți mulțumesc din inimă. Nu e cum să spun, nu e greșit nici dacă spui vom herț. Fără terminația da, asta. Nu e n -n. Da, trebuie să fie Numai că uneori s-ar putea să-l vezi herțăn și să îți explici de ce e așa, să nu te sperii. Este pur și simplu, așa face el la dativ. Sunt câteva da, cuvinte ca care azi. primesc un n. Ele da, oricum da. primesc numul ăsta la plural, știi, dativ plural. Numai că unele și la singular. Student, polițist, Uh, ce mai spațient Hertz Good Ok Și um, un, un alt exemplu um, Eu uh, Cred Că uh -huh, Că Nu, eu te cred Întâi Nici Nein ich glaube. Ich glaube dir. Ich glaube, ich glaube mm -hmm. o, este cere dativul. Da? N-am așa confuză cu chestiile astea, mamă, o străgască? Probabil ora viitoare sau când o fi să mai facem o dată astea. Când spun den, când spun den, chiar mi-am mi varză în cap. Păi uh, în ce sens te sperie? Pai nu, asta este un lucru unde nu e, cum să spun, pur și simplu trebuie să ți minte regula că Glauben este cu dativul. Nu prea ai cum să intuiești, înțelegi? Exact cum ții minte că Varten este cu prepoziția Auf, Glauben este cu dativul. Când spui că îl crezi pe cineva, spui, e Da. Adică mi, de, dau un exemplu ce mi-e destul de greu Ce am acum ca cea manca. Așa? Mi, de exemplu Ich gebe dem Fahrer ein pachet mm -hmm. Foarte bine Hai să luăm exemplu asta. Eu îi dau șoferului uh, un pachet Cum zici? Ich gebe dem Fahrer ein pachet Exact Dar nu știu dacă aș fi zis Ich gebe dem Fahrer pachet Păi trebuie să te gândești ce gen are pachetul Pachetul e pachetul, i-das. I-das. Das. Și adică atunci. A... Clar, ein. i ein. dacă îi dădeai, uh, un, uh, să -i dai? Să -i dai un. Ce să-i dai? Să-i dai un. îi dai o masă. dacă îi dai șoferului o masă, cum spui? I habe den farer. Mm. -hmm. Este dertiș. Einen tisch. Exact, Einen tisch. Am înțeles. Și, de exemplu, cum ar fi. când aș pune, de exemplu, den. Gebe Niciodată Pentru că ghebă este dativ Îi dai cuiva În schimb dacă îl vizitezi pe șofer Cum spui? Ich bezuche exact Ca aici cere acuzativul Bezuhă nu-i dai cuiva Înțelegi Am cum zic? Înțeles, da Și practic fac ceva Exact, da. faci Și uh, uh, trebuie să uh, fie uh, clar un lucru Dacă îi dai cuiva ceva, dacă verbul ăla răspunde la întrebarea cui, îi după urmează dativul. Da. De Dar exemplu... trebuie să mă gândesc mii de greu. Păi, asta. E... majoritatea sunt oarecum ca în românește. Gaben, da? Sunt câteva care sunt cu dativul și nu sunt intuitive, cum e de exemplu Glauben. Dacă îi spui eu îi mulțumesc șoferului, cum zici? Ich danke, uh -huh. ich, ich danke an... Nein, fără an. Atunci, ich danke... Mhm. Uh -huh. Nu știu dacă, fără an, nu știu cum să zic exact. Ich păi, danke... ca în românești, eu îi mulțumesc șoferului. Nu îi... danke den Fahrer. Cum, cum? De? Ich danke den Fahrer. Nu, că îi mulțumesc lui. Cui îi mulțumește? Șoferului și atunci... E exact, ich danke dem farer. Ich danke dem Gândește-te cum spui că îmi mulțumești mie, cum spui. Ich danke dir. Dir, vezi? Cere dativul după el. Îți mulțumesc ție. Ațeles. Îi mulțumesc da. lui. Ich danke im. im. Și îi mulțumesc ei. Ich danke. Ier. Ier, foarte bine. Și uh, el ne mulțumește nouă. Er. Uns. Nein, ai făcut o combinație. Er dankt uns. Exact, er, dank, dankt uns. er dankt uns. Și dacă era cu bedanken, er uns. Lipsește ceva, cum spui eu mulțumesc, ich bedanke mich. Și atunci cum ar fi, er bedankt Zich. sich. Sich. Pentru uns. că dacă folosești bedanken cu B înainte, el devine reflexiv. Ich bedank mich. Du bedank sich. Er bedank sich. Înțelegi? Înțeles. Da, da, acum chiar am înțeles. Dacă îl pui pe Duncan, ăsta nu are mie, mich. Da, ăsta e ich bedank mich. Sau ich bedank dich. Nein, nein. Nu, ich bedank, dir. Ich bedank nu, știu, dir. Nu, nu, stai, stai, stai, stai, păi zic, le-ai amestecat. -am deci, oh. <laughs> dacă spui eu mulțumesc, cum spui? Nu contează ich, cui și ce. Ich. Ich danke. Ich danke și ar urma cazul dativ. Ich danke, eventual, dir. Ich danke, dir, da? da? Dar rămâne la dank. Sau, în loc de ich danke, poți să spui ich bedanke, mich. Ich bedanke, mich. E, e clar? Mm. Da, da, acum e clar. Good. Și tu mulțumesc? Du dankst. Mhm. Mm du dankst. dich. N nu. Du dankst, că ich danke. Dacă folosești danken nu are nimic după el. Ei, atunci tu dankst. Du dankst. Însă dacă folosești cu bedanken, atunci ar fi fost du bedankst sich. Dih, du bedankst dich. Dich. Foarte bine, du bedankst dich. Du bedankst dich. Du bedankst dich. sau dich. el mulțumește ea er bedankt Sie. Foarte bine. Sau er dankt, punct. Er dankt, punct. Ich danke, er dankt. Ich, Dacă eu îți mulțumesc ție, este ich danke dir. Dacă Dan el îți mulțumește ție, cum zici? Er dankt mir, Nai <coughs> Mi. Nein, mir, mir. Er dankt mich. Mi, mir. Er dankt mir. Foarte bine. Și dacă folosim cu bedanken, er, Er bedankt zich er mie. Er bedankt sich Mir. Dar practic zich la er bedankt, er bedankt sich. El mulțumește. El mulțumește mie. Nu, nu, nu, nu mai l pe mie, pe mier. E, nu, mai am nu, nu, este. Erbedang bedankt El exact. Er exact. Erbedang bedankt sich. El mulțumește. Zin er bedankt, bedankt Mir sau er bedankt sich. Am înțeles, ok, da. Că, și atunci când tu, tu îmi mulțumești mie spui Ich danke dir, oder, ich bedanke mich, punct. Ich danke bedanke mich. Nu? Așa? Da. Ich bedanke dir, oder ich bedanke Da, da, da, da, da, da, am înțeles. Good. Așa, deci rămăsesem la uh, cazul dativ. Sunt anumite verbe care cer cazul ăsta. Așa. Altă situație în, și uh, cum e, e Duncan, Duncan dear. Alt verb este Glauben, deci Glauben este urmat de dativ. Dacă spui, eu îl eu cred pe șofer, cum spui? Ich glaube Dem foarte bine. Ich glaube demfarrer. demfarrer. Mm -hmm. Sau eu ajut șoferul, cum zici? Ich helfe Fahrer. Ich helfe Fahrer. că și helfe în dativul. Da. Da? Da. Altă situație în care mai punem dativul este când apare una din prepozițiile care cer dativ. Cum e mih, nah, Da. Mih, mih nu, mit. mit. Mit, am vrut să spun. Mit, am zis mit, mit. mit da. nah, zu, da? Mit, da. nah, tu, da. Și bai, care mai sunt. Bun, și cum spui? Eu întreb de șofer, adică eu întreb pe altcineva dacă știu unde e șofer. Eu întreb de șofer, cum spui? Adică, Nu, eu... no, Exact nach dem Exact, ich frage nach Eu treb... dem Eu întreb Dem cum dem. Dem, dem, că dem. nach cere dativ. Și dativul de la Fahrer este dem. Ich frage nach dem Exact. Um, și uh, dacă tu mă întrebi pe mine despre șofer, spui ich frage dich nach dem Fahrer. Eu... Ich frage dich nach dem. Nu, nach dem Exact, că după nach nu urmează decât dativ. Da. Ich Uh -huh. Dacă tu întrebi de pachet cum spui? Ich frage uh -huh. nach dem Paket. Exact nach dem Paket. ich frage nach dem Paket. Și dacă întrebi de sticlă? Ich frage uh, nach. Nach? Este de flăcășă? Cum? Da nu cum cum? Nach der Flasche. Exact nach der Flasche. Nach der ich frage nach der Flasche Întreb de stică, întreb după ea, știi? Unde e? Cum ar fi când dacă zice de, de cheie Ich frage nach der Schlüssel Nein, că e der, der Schlüssel Și Ich frage nach dem Schlüssel Exact, sau Ich frage nach den Schlüsseln Ce am zis acum? Eu întreb despre chei Chei în general, chei, exact, chei, chei, că e da. den eu întreb de chei, dacă știe cineva unde-s cheile. Ich habe nach den Schlüssel gefragt. Am întrebat de chei, aber nimam să dați, Dar nimeni nu a știut asta. Și mâine, de exemplu, mâine trebuie să întreb, când primesc cheia? Van bekomme ich den Schlüssel? Da, dar uh, poți să întreb uh, așa. Uh, ich hätte gern nach den Schlüssel fragen. Ich hätte gern nach den Schlüssel fragen. Oricum ar fi tot den Dacă sunt mai multe, dacă întreb de chei. Da, cheile de la casă. Dacă întreb de una singură de cheia, când primesc cheia, spui Ich würde auch nach dem fragen. Aș întreba și despre cheie dacă dar dacă îmi dați voie să întreb. Am înțeles. Sau poți să spui și vanich den de E mai nepoliticos, dar... No, ich hätte gerne eine Frage wegen Schlüssel. Mhm. Mm wegen? Wegen Schlüssel, wegen Nem Schlüssel. Nein, wegen gere dativ. Hier ist genitiv untendauer. Oh, schon tun ich wegen des Schlüssel. Oh mein Gott. Exact. Wegen des Schlug? Schlüssels. Exakt. Wegen des Schlüssels. Ja? Schlüssel. Okay. Wow. Good. Fragen bis hier? Nu, nu. Am avut asta destul de nu. ca cel mai în cap, dar fin, la nu adică ideea este să știi că există niște reguli, chiar dacă nu știi toate regulile alea, momentan, dar întotdeauna știu că durează și ia timp la început să ai o structură a propoziției în cap. Cine? Ce face? Asta e, e foarte important. Și restul de cuvinte le știi, ca globul într-un pom de Crăciun. Când face? Cum face? Alea oricum nu schimbă sensul propoziției. Esențial da. este cine ce face. Aia, aia e, e structura. Bun, când e cine e tot timpul nominativ. Da, cine e nominativ și ce face verbul. Și acum te uiți, verbul ăla are vreo prepoziție după el, cum e de exemplu dacă e verbul varten, trebuie să fie undeva auf neapărat. Auf. Dacă este verbul denken, a te gândit, trebuie să aibă an. Dacă denken. este a așa aminti, trebuie să aibă iarăși an. Da, cum e cu și anrufen? nu! Că anrufen Anul de la anrufăn este întâmplător tot am, dar înseamnă altceva. Că, okay. uite, te gândește, de hai să luăm verbul uh, uh, dencă, că l-are pe da? da? Cum spui? Deci verbul este dencă. a te gândi. Da. Și eu mă gândesc la tine, cum spui? Ich denke an dich. Ah, exact, ich denke an dich. Asta înseamnă eu mă gândesc la tine. An, ăla de acolo înseamnă la. Da. Și, Andy, dacă, ich, la tine. Exact, și dacă spun, eu te sun pe tine, cum spun? Nunfe, dich, exact. Anul ăsta, vezi că e și în altă poziție. E la urmă. Da. Pentru că el face parte din verb. El nu este o prepoziție care vine cu verbul. Este din însăși compoziția verbului. Întâmplător da. e tot an. Și se pune la urmă, pune la urmă știi? Pe no, când no, den funcționează și fără prepoziția aia, dacă spun eu mă gândesc uh, uh, des. Cum spui? Ich denke, uh, des. Oft. Ich denke oft an. Nu, fără an. An înseamnă la. Și atâta I timp can. când nu menționez la ce mă gândesc, nu am nici pe an. Ich denke, oft. Punct. Punct. Da. Înțelegi? Ich oft. Deci, Anul ăla înseamnă numai când te gândești, când menționezi la ce te gândești. Pe când da. la rufă, nu contează. Și dacă sun o în general, eu, eu telefonez, ikrufă an. an. Chiar da. dacă nu spun pe cine sun. An, da, am Înțelegi? Sunt două roluri diferite ale lui an. nu e același lucru. Iar rufă, nu are o prepoziție care urmează după el. În românești întotdeauna folosim pe. Eu te sun pe tine, eu o sun pe, pe ea. Une. Da. În nemțește nu-l avem pe pe ăsta. Ichrufe dich an. De nu scur, spune ichrufe auf dich sau altfel. <laughs> Înțelegi? Da. Pe da. când alte verbe au o prepoziție după ele. Și, um, de exemplu, um, să mai luăm un, un verb care are o, o, o prepoziție. Um, cum spui, ich, uh, nu, uh, la ce te gândești? La ce te gândești? iubわas? Uh -huh. Gândești tu. Cum spui, eu mă gândesc la tine încă o dată? Ich denke an dich. An foarte bine. Eu mă gândesc la asta. Ich denke anders. S -ă, și mai corect de atât, da? Ich denke damit. Nein? Nein, no, ich denke... Ich denke, dar, daran. Bine, ich denke daran. Foarte bine. Ich denke daran. Eu mă gândesc la asta. Și eu mănânc cu asta? Ich denke damit. Nein? Eu mănânc. Ich, ich esse damit. Ich esse damit. Și eu uh, îmi -mi amintesc de asta. Ich erinere mich. mich ăla ai tot cu an. Daran. Daran. Foarte bine. Ich mich. Daran. Uh -huh. Deci, în ceea ce privește această problemă, la asta? Ich denke daran. Ich denke daran, foarte bine. Good. Și cum zici um, cu ce mănânc? Da, um, a asta această da, da, cu uh, cu, Spune uh, cuvânt, cu cuvânt. cum ar să cum mai traduce? Cu ce mănânc? Da, cum am vomit ese. Exact, vomit Esseis. Vomit mm -hmm. Deci este vo plus prepoziția care în cazul ăsta era mit. Da. Și dacă spun ce aștept, cum zici? Ich nu, ce aștept? ce aștept, întreb. Și atunci ar fi Na. vo plus prepoziția din specifica verbului. Vo Rauf, foarte bine. Vorau foarte. Vorau Bun, și la ce mă gândesc? Vo plus prepoziția specifică verbului. Atunci... ich denke? Nu, la ce mă gândesc? întreb? Voran denke ich. Exact, voran denke ich. Voran denke ich. Că asta e prepoziția, an, nu? Da. Voran denke ich. Voran denke ich. Good și um, pentru ce mulțumești? Uh, Warum danks Foarte bine, wofür danks du. Weil ich danke -ă, für das Geschenk. Eu mulțumesc pentru cadou. Da. Mhm. du. Și în cum spui eu lucrez la proiect? Ich arbeite. Uh -huh. an. Uh -huh. Das proiect. An dem. An dem proiect. Genau. Și arbeitei an, de, an dem proiect. Foarte bine. Și cum spui la ce lucrezi? Uh, auf was arbeites du? Nein. No. Wo plus an... pre prepoziția verbului. Wo, woran arbeites du? Exact. Woran arbeites du? Woran arbeites du? Ok. Ok. Nu? Voran arba da, asta da. să scrie. Voran. Nu, nu, scrie, scrie în plus An, că asta este esențial, să ții minte că Arbeiten e cu An, că după aia regula da. este am simplu. Făcut o da, da, o să facem la un dat și o lista, dar deocamdată să capeți o idee despre ele, știi? Așa, deci Arbeiten e cu An. Arbeiten e cu An, când, când lucrez la ceva, da? Da. Dacă spun că eu, eu lucrez mult, cum spui? Ich arbeite, ich Exact, pentru că nu menționezi la ce lucrez. Nu, nu că eu lucru mult. Exact, the și the atunci field. nu I mai avem pe an. Ich arbeite, Foarte bine. Da. Uh -huh. Și uh, cum spui, mie mi-e frică de tine? Ich habe angst. Uh -huh. În nemțește când când se frică de ceva, îți frică în fața ta. mi-e frică în fața ta. Ich habe Angst for, for Dir. Exact, ich habe Angst vor dir. Mm -hmm. Și mie me mi frică de câine. Ich habe Angst vor Hund. -ă, da hund trebuie să aibă și el articol. Ich habe Angst vor dem Hund. Exact, ich habe Angst vor dem dem Hund. Hund. Foarte bine. Și de ce mea mi frică mie? Um, era angst for demond. Deci vor vo vor vor and... ha angst. Foarte bine. Asta l că scris angst egal for An Angst plus 4. Plus vor. Da. Yeah. Vor vor asta. And... Și uh -huh. cum spui? Eu știu asta de la tine. Exact, weiß das von Și exact, uh, cum zici uh, de unde știi asta? Von wo du das? No, mal. Von și okay, atunci ar fi wo plus prepoziția. Ich habe Angst Nu, nu, I nu angst. Ich Ich weiß das von dir. Atunci, cum? plus prepoziția. Exact, vofon! Vofon hast du, Genau, wofon Vo plus prepoziția. Da, wofon Vomit dacă întrebai cu ce mănânci. Da. Vorauf, varte dacă întrebați ce aștepți. Vofon de unde știi? Da. da. Okay. Oh. S-au amestecat în cap? <assistants> nu nu s-au amestecat, însă așa un pic sunt pic. Am un pic de ca în cap. Am puțin ca dar da? Sigur, îmi revin. Deci, un pic de carcelma pentru că sunt chestii care sunt noi, care eu nu le folosesc și acum o să trebuiască să-mi schimb tot greșelile acestea învățate, nu? Da, dar dacă nu le folosesc, cum să spun, asta? sunt chestii relativ de bază, adică trebuie să te obișnuiești să le folosești. De-aia, de, -a, de -a am așa un pic acum te sperie pentru că tot ce, am, tot ce vorbesc eu până acum, de exemplu, e altfel, Nu? Nu folosesc, n-am folosit chestiile astea cu... Cu Vofon Vofon, Voran și așa mai departe Da, așa se folosesc, deci verbul dacă are o prepoziție, aia trebuie folosită la când pui întrebarea Da, pentru mine, de exemplu, la frage, ne ai nefragă, iubă dich Da, aici A e corect E corect, na Da, deci eu, tu, tu ai spus, am o întrebare despre tine Despre tine, am înțeles În, Înțelegi? Nu am o întrebare la tine. Da. Da. A, asta e, e o diferență în, în limba germană. Și um, cum spui eu eu sunt nebun după tine. Ich bin mm -hmm. După? Nein, nei, nu despre ce după? Ich bin verrückt nach dich afară. I am dativul Dativul am afară. I am nach I exact. ich bin verrückt nach afară. I am cum spui eu sunt nebun după uh, jobul meu? Ich bin I am meu Ich bin verrückt nach meinem job Genau, nach meinem job Nach meinem job. Nach nach. Și el așteaptă Ca eu să vin Stop auf. Stop, stop, stop Deci Vartan Cere prepoziția Auf Da Ok Bun Dacă aștepți un obiect Sau pe cineva Auf plus Acuzativul luiia. Da Dacă aștepți o, o propoziție întreagă Aștept ca eu să vin Eu să vin O propoziție Numai un obiect da. Spui Darauf, Das și așa mai departe. Ok. Și atunci ar fi? Ich varte Darauf. Ich varte Darauf. Mhm. Uh și -huh. cum era pe cum Eu aștept ca tu să vii. Ich varte Darauf dass du komst. Exact. Genau. Dass du comst. Ich varte Darauf, dass du komst. Uh -huh. Eu mă gândesc Um, că tu vii. Ich nu, cu Denkan. Ich denken Ich Denkan. Ich denke Ich denke Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Dați Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Denkan. Das Na, ich denke, dar a, nu, nu, că nu mă gândesc denke, că copilul meu face ceva, mă gândesc la el, e un obiect. Ich denke an uh -huh. meinem uh, încă o dată eu mă gândesc la tine. Încă eu mă gândesc la tine. În dich, așadar, denken an acuzativ. Ah, da, nu cere acuzativul și atunci, ich denke an mein son. E, nu. Poftim? Nu, nu e bine. Ok. Pe, am crezut că zici kind, dacă era kind era corect. Dar acuzativul Așa de la zon a... este? Și exact. atunci ah. meine meinen. Exact. Meinen zon. Și eu mă gândesc la soția mea. An meine frau. Exact. Și eu mă gândesc la copilul meu cu kind. Exact. Ich denke an mein kind. Mein kind. Ja? Și eu mă gândesc la câinele meu. Ich denke an mein Hund. Nein? Meinen Hund. Foarte bine, că e masculin. E masculin. Ich denke an meinen Hund. Mm -hmm. Și eu mă gândesc la pisica mea. Ich denke an meine, meine cate. Exact. Și an meine case. Eu mă gândesc că pisici mele e foame. Ich denke... Daran Foarte bine das meine Karte, hat. Exact, asta e foarte bine oh. S-a mai luminat acum cât de cât? Da, da, da, chiar s-a mai luminat un pic. Deci verbul are prepoziție, o punem și după aia urmează un singur obiect Îl pui pe ăla în cazul respectiv Urmează o propoziție. pui daran sau darauf sau ce propoziție ai acolo Știi? Da Good. după Exact. Și după aia, cum explici? Ce se întâmplă? Good. Deci încoate eu îți mulțumesc pentru cadou. Ich bedan... Ich danke dir... Ich danke dir für Das geschenk. Für das geschenk. Încă o dată? Ich danke dir fürs Exact. Oder fürs geschenk. Da. da. E mai bine să, să spui cel ce la început fiur, da, ca să fie foarte clar că e acuzativ. Da. Da? Good. Și eu îți mulțumesc că tu ai adus cadoul. Ich danke dir. Dass du... Stop, stop. Ich danke dir. Acum urmează o, o propoziție întreagă. Așadar, punem prepoziția pe care o aveam plus da. Danke dir. Punkt. Și atunci prepoziția era für, că îți dir für. Ich danke dir dafür. Ok. Das. Das du geschenk. Das geschenk așa, așa, că ai adus cadou. Încă o dată? Ich danke dir. Punkt. Fără punct. Nu, ich danke dir dafür. Mhm, virgulă. Dacă tu nu. Buna buna. Dacă tu din căsătă, dacă tu, das geschenk gebracht hast. Exact. Dacă tu das geschenk gebracht hast. Da. Așa e, e structura. că Danca cere uh, fiur. Deci trebuie să fie neapărat undeva. Da, ne e cu fiur. Warten da? da. uh, e cu auf. Um, Arbeiten, cum a zis, e cu an. Zicherinner da? este tot cu an. Da. Good. Um, um, și cum spui? Eu uh, uh, scriu uh, șefului meu. Ich schreibe. An, foarte an bine nu, an exact așa este Da, pentru că este pe acuzativul, uh, pe în an an mod normal pe... uh, an este o prepoziție dublă adică poate fi și cu dativul și cu acuzativul dar atunci când urmează după verbe după verbul schreiben este numai cu acuzativul an de exemplu da. știi uh, în ce context poate fi prepoziție dublă când spun că pun un uh, dulap la perete dacă eu pun dulapul la perete, este o mișcare și atunci va fi acuzativul. Dar dacă dulapul stă la perete, okay. este ikudativ, andativ. Dativ. Da. De, de exemplu, se folosește des asta dacă un, un oraș este, cum spunem noi, pe, pe un râu. Okay. Cum spui? Uh, Lințul este la Dunăre. Linț? liegt. Linț? Lict? Ist? Nein, nein. Licht, an, licht, licht. Licht an der Donau. Foarte bine. Și aici, Donau este feminin. Die Donau este. Da. Și da. de aia avem an der, pentru că an în situația asta cere cazul dativ. Da. Aveți o grămadă de localități acolo care sunt Ander Donau. De acolo am și știut că prin una chiar am fost și eu odată șofer mai demult. An, da? Ander <grijă> Da. Și de acolo am și pus Ander Însă dacă râul respectiv era masculin, cum ar fi fost? Andem. Exact. Și în loc de Andem putem să spunem întotdeauna Am. Am. Asta este motivul pentru care se spune Frankfurt Am Mainz. Da, e da pentru că maiței e masculin Exact. Sau poate să fie și Nu, nu, e masculin. E masculin. Am înțeles. Și atunci ai am Frankfurt am Main. Frankfurt am Main. Main. În Germania mai există un orașel undeva în vest care se cheamă Frankfurt am Oder. Pentru că este un râu care se cheamă Oder. Și unul Frankfurt pe Main, iar altul este Frankfurt pe Oder. Și noi avem unul aici, chiar la noi, în ăsta, San Florian, Am In. Exact, ca așa se cheamă apaia. aia. Da, Ăla e masculin. No. Da. Și de este Am, Andem. Astea care sunt la uh, râurile feminine sunt der. Deci, că de aici a există situații când An cere și dativul. Să nu-ți rămână da. în cap că eu o propunție numai cu acuzativul. Asta voiam da, să, să spun. Practic când e static, nu, când e static... E dativ. E dativ. Exact. Da, s-a tot timpul gândit. Când e acolo. dinamic, este acuzativ. Acum, da. când el este folosit cu Schreiben, că-i scrie cuiva, nu are nicio legătură cu împărțirea asta, static-dinamic. Este pur și simplu Schreiben, -an acuzativ, Cum este Denken an în Schreiben cere an, nu? Schreiben cere an și acuzativ. Da. Cum este la fel cu denkan? Când spui Denkan Dich, eu mă gândesc la tine, nu analizez dacă An în situația asta ar cere dativ sau acuzativ. Este Denkan An acuzativ. Schreiben An acuzativ. Ok? Da, da. da, da. „denken” nu știu de ce aveam în cap. Am vrut să te întreb. „denken”, Dar Denkan e plus Führ. Exact. E „denken” e cu An. Denkan e cu Führ. Plus an. De plus acum un pic de pauză mm -hmm. Întotdeauna când e ceva care simți așa Că nu-i clar, întreabă imediat în secunda aia Ca să știi Păi după aia uiți Da, după aia uiți Ca să, să nu fie vreo excepție sau ceva da, da, da. Acum, da, bine, acum clar. Înainte să terminăm Să te, să te las demoralizat <laughs> Există no. și un verb care, cere, care este folosit cu an Însă an plus dativ Okay. Și anume, cum, cum spui, eu sufer de. Um, um, de. hepatită, de exemplu. În primul rând, nu știu cum să zic la sufăr, nu vine. Um, știi cum se spui, de unde poți să-ți minte? Um, cum spui, îmi pare rău. Estud mirlai. Foarte bine. Dar cum să traduce Estud mirlai, de fapt? Estut mă doare? Nu. Tut ăla, tut ve înseamnă mă doare. Dar tut de la ce verb vine? Tut, nu știu. Vine de la verbul... De la de face. De la tun, foarte bine. De la tun, da. Deci estut asta face. Da. Asta face. Estut mir, asta îmi face. Lied. Lied înseamnă suferință. Okay, deci, tu ce? când spui Estud mir spui asta îmi provoacă suferință. Îmi pare rău. Înțelegi? Da. Ăsta este traducerea lui Estud mir laid. Nu, îl traduce prin îmi pare rău. Dar el se traduce prin asta îmi face o suferință, îmi provoacă o suferință. Deci, laid. Așadar, verbul laid înseamnă a suferi. A suferi, Leiden. Okay, wow. Deci, când spun ich laid an äh, der hepatitis, de exemplu. Ich leider an hepatitis. La -leidă, okay. leidă. Leidă. Că este verbul leiden, ich leider. Ich leider, te. Mm -hmm. Leiden an, an plus dativ. An și atunci ar fi an dem hepatitis. E, nu că este di hepatitis. <laughs> an der hepatitis. Exact. Ia. Okay. <laughs> <Ja>? Am înțeles. <laughs> Deci, o să trebuiască să ascult lecția asta de văd, ore. Pe scurt, a, ții minte așa, verb, prepoziție plus caz. Varten verb. auf, acuzativ. Denken an, acuzativ. A, ce verb mai avem? Verb plus prepoziție plus caz. Prepoziție plus caz. A, așa. Dacă înveți așa, atunci îți explici toate regulile. De exemplu, ce mai avem? Arbeiten uh, an uh, dativ. Căi okay? arbeit ich arbeite an dem proiect, da? An dem Projekt. Arbeiten an dativ. Uh, Leiden an dativ. Și atunci dacă de exemplu eu lucrez la mașină, uh -huh. ich, arbeiten, uh -huh. ich arbeite, an der, an dem auto. Exact, an dem auto. Înțeles, da. Eu lucrez la ea. Da. Bine, oricum o să mai reluăm verbele astea. După ce o sa ascultăm. Da, astea o sa trimit să asta. Că Și... Se pare că am fost puțin băi maca. Ca nu mai rău. Ce Bine, ok. Atunci rămâne uh, joi, nu? Joi, da, sigur. Acum Bine. nu eu -o să mai Nu, mi-e în o fac pauza, nu mă daca ai tot, eu știu la nordest. Asta aici. Mm -hmm. de ok, bine, ne auzim, no, joia. Asta atunci. e prima ora. Tu mm. -hmm. Ok. Ca și prima, ce faci? Rulo. Bine. Bisdonestak. Bis Ciao.